A reggeli fényben jól látszott a léghajógyár a Cselzi hídról. Egy sor hatalmas vörös téglás hangár, amely ott kuporgott a csillogó temze mellett. A magas, széles kéményekről, mint füstjelek, szálltak fel a gőzök. A hatalmas fehér felhők sziszegve hagyták el a kivezető csöveket, míg a barna, iszapos víz visszaömlött a folyóba. A hangárok tetejére óriási léghajókat pányváztak ki, amelyek gyermekek léggömbéire emlékeztettek, ahogy bágyattal lengedeztek a szélbe. Newbery kitekintett a folyóra. Mindenféle formájú és méretű hajók és csónakok sodródtak lustán a hajózási útvonalakon, miközben a vízzel együtt finoman emelkedtek és süllyedtek. A temze zsúfolt volt, tele az iparsalakjával. Ugyanakkor zajos is, kürtök harsogtak és sirályok víjogtak, elnyomva az állandó patadobogást, ahogy a bérkocsik elé fogott lovak haladtak uti céljuk felé a hídon. Newbery észrevett egy hajót, amelyet a többiek nagy évben kikerülnek. Egy pillanatig ezt tanulmányozta az ablakon keresztül. A hajótest két oldalára nagy, vörös kereszteket festettek, a zászlót pedig fél árbocra engedték. Úgy tippelte pestis hajó lehet, amely a halottakat szállítja ki a tengerre, ahol valószínűleg minden ceremónia nélkül beledobják majd őket a vízbe. A Bainbridge-el folytatott beszélgetéseiből tudta, hogy a város egész területén bukkantak fel pestises holtestek, Különösen a nyomor negyedekben, ahol az emberek szenny és mocsok közepette élnek, és ahol a vírus könnyedén átterjedhet egyik gazdáról a másikra. A békétlen lelkekről is terjedtek történetek, ahogy a napilapok lapok az utcán hallott szóbeszédet, és szenzációt szerkesztettek a vírusokból, amit aztán a Felicity Johnsonhoz hasonló pojátszák hatalmas élvezettel fogyasztottak. A félelmük azonban jogos volt. Mielőtt a vírus végzett volna az áldozatával, teljesen megfosztotta az emberi mi voltától, és szörnyűséges gyilkológépet csinált belőle. Az emberek húsa nem regenerálódott többé, gondolataik vadállati formát öltöttek. Röviden a lehető legalantasabb lényekké váltak, és mivel épp eszüket vesztették, szinte megállíthatatlanná váltak. Fájdalmat nem éreztek, és fel sem vettek olyan sebesüléseket, amelyek egy átlagos ember számára halálosnak bizonyulnának. Újbá tűnt, mintha a vírus valahogy mindezen közben életben tartotta volna az áldozatait, és mintha valamiféle rejtélyes biológiai startpisztolyra várna. Aztán néhány nap elteltével a vírus befejezte működését. Az áldozatok agya szivacsá vált, és az elgyötört élettelen a porba hultak az út mentén. Newberry remélte Miss Kultárd érdekében, hogy titkárnője tévedett, és a bátyának ez idáig sikerült elkerülnie a fertőzést. A vírust illető minden ismerete arra mutatott, hogy amennyiben Jack megfertőződött, mostanra már holta a csatornába, netán oktalan szörnyetekként a ködbe burkolózott utcákat járja éjszaka, élelmet és vért keresve. Newbury behunta a szemét egy pillanatra, ahogy elringatta a kocsi mozgása. Elképzelte, hogy ő felsége mostanra egyre türelmetlenebb lehet a krízis miatt, és reméli, hogy a vírus felemészti önmagát a város szegényebb részeiben. Valószínűleg már száz tudós kereste éppen a vakcinát a királynő megbízásából. Ha azonban hamarosan nem találnak megoldást, a királynő kétségkívül kordon fog húzatni a nyomor negyedek köré, hogy ezzel is megpróbálja lelassítani a vírus terjedését. Mindenki aggódott és rettegett, mi történhet, ha a Pest is igazán elszabadul a városba. Néhány előrejelzés szerint akár a népesség 50%-a is áldozatú leshet a betegségnek, ha nem maga a vírus öli meg őket, akkor valamelyik a vírus alkotta dühöngő szörnyetek végez velük. gyanította, hogy beletelik még némi időben, míg a dolog eléri a tetőpontját, és a legrosszabb csak ezután fog következni. Felnézett. Veronika csendben, gondolataiba merülve ült a kocsi túloldalán. Kezeit összekulcsolta az ölébe, arcát a szemközti ablak felé fordította. Púderkék kabátot és fehér blúzt viselt, valamint hozzáillő nadrágszoknyát. szoknyát. Newbery csodálta Veronika modern felfogását, pontosabban meglehetősen sok minden csodált Veronikában. Úgy döntött, nem zavarja meg a lány merengését, ezért más szórakozás után nézett. Így a térdére terítette a The Times aznap reggeli kiadását és szemügyre vette a napi főcímeket. Nem túl meglepő módon a szerkesztő úgy döntött, hogy a cím egy a Lady Armitage katasztrófájáról szóló cikknek szenteli. A főcím a következőképpen hangzott. Lékhajó zuhant a Finesbury parkra. Gyanítható szabotás? Több mint ötven halott. Newbury megrázta a fejét. Gyanítható szabotás? Eltűnődött vajon Stokes jutette el ezt a gondolatot a sajtófülébe. Mindenképpen kit Bízott benne, hogy a társaság vezetői kevésbé lesznek visszataszítóak, bár nem fűzött nagy reményeket a dologhoz. Tapasztalatai szerint a hasonló rendszerint a hasonlóhoz vonzódik, és Mr. Stokes munkatársainak vagy vasárharattal kell rendelkezniük, vagy olyan hatalmas egóval, mint ami ennek magának Stokesnak is van. Newbery hátradőlt az ülésen és átlapozta a térdére terített újságot. Még mindig kókat volt kisi a túlsok laudálnunknak köszönhetően, és csendben átkozta magát, amiért engedett a kísértésnek. Miss Hope's rendkívül éles éleslátó volt így, reggeli késése és nem túlságosan vonzó megjelenése nem került el a figyelmét. Megfogadta, hogy a jövőben jobb képet próbál majd mutatni magáról. A kocsi hangosan megkopottatta a bérkocsi tetejét, mire mind Newbery, mint Veronika meglepetten nézett fel gondolataiból. Igen, Ázt a helyet, Kárási uram. Newbery kinézett az ablakon. A bérkocsi egy kis irodaépület előtt állt meg, amely egy jóval terebélyesebb ipari hangár és gyártelephez kapcsolódott. Az ajtó feletti táblán ez állt. Chapman és Willers légiközlekedési közlekedési társaság. Igen, köszönjük, ez lesz az... Newbery felsóhajtott, és elkapta Veronika tekintetét, ahogy összehajtogatta az újságját. Készen áll, kedvesem? – Teljes mértékben. – Nos, akkor csak ön után. Newberry megvárta, míg Veronika kikászálódik a kocsiból az utcára. Miközben a lányt figyelte, volt egy olyan érzése, hogy ma így vagy úgy, de a rejtély hiányzó darabkái elkezdenek majd összeállni. Chapman és Willers irodái meglehetősen komorak voltak. Egy különálló épületbe kaptak helyet, amelyet magától a gyártól hatalmas udvar és míves kovácsolt kapuk választottak el. A tulajdonosok nyilvánvalóan szigorú távolságot szándékoztak tartani az irodába látogató ügyfélkör és a gyári munkások között, akik Newbury tipje szerint valószínűleg valahol a telep hátsó részén juthattak be egy külön bejáraton át. Az ablakokba kihelyezett táblák alapján úgy tűnt, hogy az irodat nem csak a társaság kereskedelmi ügyeivel foglalkozott, hanem valamiféle utazási irodaként is működött és jegyeket árusított a világ minden tájára induló léghajójáratokra, Poroszországtól Kínáig, Jersey-től Hongkongi. Newberry egy pillanatig a kesztyűjével játszadozott. Nos, Miss Hobbs, remélem valóban készen áll a nyomozó munkára. Veronika válaszul előrelépett és kinyitotta az iroda ajtaját, ami hangosan felnyuggott a zsanéron. Természetesen, csak ön után, Newberry Newbury megrázta a fejét, átvette az ajtót és maga elé engedte Veronikát. Ugyan már, Miss Hobbs. csináljuk rendesen a dolgokat. Az ügyfelek fogadására kialakított helyiség éppen olyan kiózemító megjelenésű volt, mint ami erre az ember az épület külseje alapján számíthatott. Falakat sötét burgundi vörös kárpit vette, amely mintha magába szívta volna az összes fényt. Egy alacsony dohánzó asztalka mellett pedig néhány szék és magas, leveles növények helyezkedtek el. Egy alacsony lépcsősor vezetett fel a további, lendről nem látható emeletre. Az egyik sarokban a belépőknek háttal egy titkár foglalt helyett, aki folytott hangon tárgyalt együtt félel valamiféle távol-keleti szállítmányokról. A belépők figyelme azonban rögtön arra a férfira irányult, ki a helyiség közepén egy mahagóni íróasztal mögött foglalt helyet. Újai tökéletes piramist formáztak, aki fényesített felületen, Sápattalca pedig elárulta, nem különösebben örül annak, hogy ügyfelek érkeztek ilyen rövid idővel ebéd előtt. Amikor megszólalt, hangja vékony és nazális volt. Miben segíthetek? Newberry az asztalhoz lépett, és letette a kalapját egy kupac papirakta mellé. A titkár úgy nézett a tárgyra, mintha levágott lófej lenne. Megvetése nyilvánvaló volt. Mr. Chapmanhez jöttem. A titkár látványosan végigböngészte a főkönyvét. Biztos benne, uram? Mára semmilyen találkozó nincs bejegyezve Mr. Chapman számára. Ő igazán elfoglalt ember. Ezzel bezárta a főkönyvet, mintha ez az ügy végét jelentené. Nem szeretne esetleg időpontot kérni egy találkozóra? Attól tartok, ön nem érti, miről van szó. Rendkívül fontos, hogy beszéljek Mr. Chapman-nel. Newberry szikrázó szemekkel méregette az asztal mögött ülő férfit. Rendkívül fontos uram, és megtudhatnám esetleg, hogy milyen ügyben kíván szót váltani a munkaadómmal, ami annyira sürgős lenne. Ha panasz kíván tenni egy utazással kapcsolatba, akkor a formanyomtatványokat megtalálja az ömögött mögött álló asztalom. Newberry felsóhajtott. Ő felsége megbízásából vagyok itt. Kényes ügyben járok, amelyet bizalmasan kívánok megvitatni Mr. chapman -nel. Természetesen, ha ön azt szeretné, hogy itt szellőztessen meg a munkaadója privát ügyeit. A titkár egész magatartása megváltozott. Az arcát, mintha elöntötte volna a szint, összeszorított ajkait pedig széles mosolyra húzta. Nyelt egyet, majd békítő mozdulattal tárta szét a kezét. A hangszíne hirtelen szívélyesebbé változott. Természetesen, uram, tökéletesen megértem. Engedje meg, hogy utána nézek, Mr. Chapman elérhető-e ebben a pillanatban? Megmondhatom neki, hogy ki keresi? Sir Morris Newbury. Kérem, foglaljon helyet, Sir Morris. Egy pillanat, és itt vagyok. Newbury végignézte, hogy a titkár kisiet az asztala mögül, és átvág az irodán, miközben egyszer hátra pillantott, hogy lássa, Newbury figyelie. Felkapaszkodott a lépcsőn, majd eltűnt az őt követő tekintetek elől. Veronika magában mosolyogva leereszkedett az egyik székre. Newbury nyilvánvaló türelmetlenséggel járkált az irodában. Egy-két pillanattal később újra megjelent a titkára lépcső tetején. Kezét a háta mögött összekulcsolva lejött, és óvatosan odalépett Newberryhez, mint ahogyan egy oroszlánt közelítene meg az ember. Mr. Chapman az irodájában van, és nagy örömmel megismerkedem önnel, Sir Maris. Felvezetem önöket. Intett, hogy kövessék. Newberry-nek eszébe jutott magához venni a kalapját, mielőtt felsegítette volna Veronikát. A lépcső tetején három ajtó nyílt. Newbury feltételezése szerint privát irodárba. A titkár tétovázott a középső előtt. Megköszörülte a torkát. Udvariasan hármat koppantott, aztán nagy elánnal kinyitotta az ajtót, és félreállt, hogy beengedje a vendégeket. A látogatói uram! Newbury veronika nyomában belépett a szobába, kalapját gondosan a hóna alá fogta. Az iroda nagy volt és hivalkodóan berendezett, tele zsúfolva a világ minden részéről származó műtárgyakkal és finom holmikkal. Newbury körbe pillantott, próbálta felmérni a helyiséget. Az egyik falat hatalmas márványkandalló uralta, fölötte pedig egy portréról a királynő tekintett le a látogatókra. Az egyik sarokban álló vitrínben emléktárgyak voltak az oly távoli vidékekről, mint Konstantinápoly, Bagdad, Görögország és Delhi. Newbery feltételezése szerint a távoli vidékeken tett üzleti utakról származhattak. Chapman maga egy hatalmas cseszerfüldben ült és cigarettázott. A haja szőke volt, a vállánál hosszúra hagyva, ingújat és fekete mellényt viselt. Nyúbori szerint úgy festett, mint egy macska, aki lustán heverészik a tűzhely mellett. Chapman felállta, hogy Newberry belépett a szobába, és gyorsan előre lépett, hogy kezet rázzon vele. Sir Morris Newberry, ha nem tévedek. Valóban. Newberry határozottan megrázta a Chapman kezét, majd oltalra lépett. Engedje meg, hogy bemutassam az asszisztensemet, Miss Veronica hobes Chapman elmosolyodott, majd kezet fogott Veronikával is, a szükségesnél pontosan egy pillanattal tovább tartva kezében a lány kezét, mielőtt udvariasan fejet hajtott volna. – Örvendek! – a titkár felé intett, aki még mindig az ajtóban áll. – Hozhat esetleg önöknek szomsz valami frissítőt? Talán egy brandit? – a saróba álló inga órára pillantott. – Ugye, nincs túl korán hozzá. Meglepetnek tűnt, mintha épp akkor fogta volna fel mennyi is az idő. Newbery megrázta a fejét. Egy teja megteszi. Ögrej hava. Chapman röviden bólintott, és Soms újra eltűnt, bezárva maga után az ajtót. Hallották a lépteit, ahogy lefelé tartott a földszinti irodába. Chapman intett a látogatóknak, hogy foglaljanak helyet, és maga is visszahanyatott székébe. Az asztalon álló hamutartóból visszavette cigarettáját, és hosszan élvezettel beleszippantott. Newberry számára világos volt, hogy a fickó nem sokat adott a konvenciókra. A modora szöges ellentétben állt a státuszával, megjelenése pedig meglehetősen piperköc volt. Azonban Newberry önkéntelenül is szimpatikusnak találta a férfi bohimbáját. Azonnal látta, hogy a cikázó jégkék szemek mögött hűvös intelligencia rejtőzik, és ugyan nem volt valami nagy véleménye Cseppem ízléséről, már ami a bútorokat illeti, el kellett ismernie, hogy a fickó ért az üzlethez. Vagy ez, vagy pedig olyan ütemben költi az örökségét, amelyen rövid úton csődbe vagy nyomorba juttathatja saját magát. Cseppmen leütögette a cigarettáját a homutába, és méla mosolyja a szemléten nyúborit. Nos, Sir Morris, feltételezem, hogy a Lady Armitage-el történt szörnyű eset miatt van itt. Hirtelen elkomolyodott. Igazán borzasztó egy ügy. Newberry bólintott. Igen. Ön járt már kint a roncsnál, Mr. Chapman. Nem. Chapman szünetet tartott, hogy újra beleszívjon a cigarettájába. Sajnos egyéb kötelezettségeimnek kellett eleget tennem. Egy kisebb ügyet kellett elintéznem a bankárommal. Így bátorkodtam jogi képviselőmre Mr. Stokes-ra támaszkodni. Newbery megmerevedett. Igen, tegnap váltottam néhány szót Mr. Stokes-szal. Cseppen fentes mosolyt villantott fel. Ugye, milyen rettentően unalmas alak? Úgy tűnik, ezek a jogászok már csak ilyenek, de megbízható. Remélem, hogy mindent megadott önöknek, amit csak kértek. Most Newberry n volt a mosolygás sora. Bizonyos tekintetben. Ettől függetlenül azonban úgy gondoltam, bölcs dolog lenne meglátogatni önt ma délután, hogy jobban megérthessem, hogyan működik a társaságok, és hogy saját szememmel láthassam a Stokes által emlegetett gépezeteket. Cseppmennek felragyogott a tekintete. Á, a gépezetek! Willers nagyra becsült találmányai. Lenyűgöző masinák ezek, szörmorisz, különösen, ha még nem látott korábban ilyesmit. Newberry Veronikára pillantott. Valóban nem. Örömmel venném, ha bemutatná a működésüket. Biztos vagyok benne, hogy meg tudjuk oldani. Chapman elnyomta a cigarettáját a homutartóba. És ön, Miss Hobbs? Meggyőződésem, hogy ön is épp olyan lenyűgözőnek találja majd a gépezeteket. Magam is úgy vélem, Mr. Chapman. Newberry felnézette, ahogy kopogás hallatszott az ajtón, majd Sombs lépett be egy hatalmas tálcával a kezében. Átvágott a helyiségem, majd letette eléjük a teját. Chapman végignézte, hogy a titkár kimegy, és az utolsó pillanatig várt, hogy utána szóljon. Köszönöm, Soms! Newberry szórakozottan vakargatta az állat. Nos, Mr. Chapman, Mr. Stokes említette tegnap, hogy a Lady Armitage lezuhanásakor az egyik ilyen masira irányította a léghajót. Veronika Chapman arcát figyelte és várta a reakciót. Chapman rezenéstelen maradt. Ez igencsak lehetséges. Úgy hiszem a flottánk felét gépezetek irányítják. Még az udvartól is kaptunk megrendeléseket. Egészen elképesztő, ha belegondolunk. Valóban. Newberry elhallgatott. Mr. Chapman, nem tudom, ismeri az összes körülményt, amelyek a tegnap reggeli katasztrófát övezik? Chapman zavartnak tűnt. Mr. Stokes alapos jelentést tett arról, hogy mit találta a helyszínen. Fox felügyelővel is beszéltem a Scotlandi Úgy gondolom, hogy minden tény a birtokomban van. Kitért Mr. Stokes jelentése arra a tényre is, hogy a hajó pilótája jelleg szerint eltűnt a roncsból? Chapman kotorászni kezdett a mellény hogy megkeresse az ezüst cigaretta tálcáját. Kinyitotta a tálcát, előhúzott egy kis fehér udata, majd körbe kínálta vendégeit is. Amikor visszautasították, visszacsusztatta a tálcát a zsebébe, majd gyufájt ültött. Füst gomolygott az arca előtt, ahogy newbery szemlélte. Említette, hogy a kérdéses egység megsemmisült a becsapódáskor. Newbery állt a tekintetét. Ezt nehezemre kell hinni, Mr. Chapman. Úgy tudom, hogy emegépezetek váz a részből készült, nem te? Valóban. Akkor miért nem volt semmilyen nyomba az egységnek a hajó fedézetén? Miss hopes és jó magam bejártuk a roncsot, és biztosíthatom önt, hogy semmit sem találtunk. Chapman több rengve töltötte ki a teját. Nos, amennyiben Mr. Stokes feltevései helyesek, az egység talán elégett a becsapódást követő tűzben. Newberry belekortyott a tejájába. Hogyan már, Mr. Chapman? Mindketten tudjuk, hogy a soha sohasem érte volna el azt a hőfokot, amely elegendő lenne a réz megolvasztásához. Lennie kell másik magyarázatnak. Chapman bocsánat kérően vállatvont. Tán túlélte a balesetet, kimászott a roncsból és elkószált a parkba. A rendőrség természetesen utána néz ennek a szának. – Mondja csak, Mr. Chapman, van valami elképzelése, hogy mi romolhatott el az egységben, ami miatt elveszítette uralmát a hajó felett? Chapman megrázta a fejét. – Amennyire tudom, Ször Morris, nem a gépezet volt a felelős a tragédiáért. Az egész flottának kiválóak a biztonsági eredményei eme masinák bevezetése óta. Sajnálatos módon azt sokkal inkább elképzelhetőnek tartom, hogy magában a hajóban volt valamilyen mechanikai hiba. – De hát egyáltalán nem tartja elképzelhetőnek, hogy a gépezet meghibásodhatott? – Nem. Igazság szerint azonban Willers kellene megkérdezniük. Ő találta fel a masinákat. Ő jobban tudna nyilatkozni arról, hogy mit képesek és mit nem képesek megtenni. Vállat volt. Veronika az asztalra helyezte az üres tejás csészét. – Nos, Mr. Chapman, hol találjuk Mr. Willers-t? Chapman elmosolyodott. A szerelő üzem mögötti műhelyében lesz. Ha óhatják, oda vihetem önöket a léghajógyáron keresztül. Válaszra sem várva felállt. Mit mondanak, egy gyors séta az üzememben? Mind mint mind Veronika felemelkedett. Veronika tekintete találkozott newbury Mr. Chapman, szerintem ez kiváló ötlet lenne. A hangárban hűvös volt, és ahogy Veronika összehúzta magának kabátkáját, azt kívánta, bácsak hozott volna magával reggelet sálat vagy egy vastagabb kabátot. A lélegzete pára felhőket alkotott az arca körül. Igyekezett, hogy ne fogja ellereszketést. Egy acélkezelőhídon álltak a gyár főszintje fölött, ahol éppen egy újabb léghajó gondolájának óriási kagylóján dolgoztak. A váz egy hatalmas rakodó napon állt a tágas helyiség közepén, felszínén pedig áványzatok futottak végig, mint egy óriási pókháló, amelyek besződték a félig felépített hajó belsőségeit. A hajó csontváza körül férfiak nyüzsöttek mint meg annyi szorgos hangya. csak úgy özöllöttek fel az áványok oldalán, hogy üvegtáblákat illesztenek az ablakokba, és továbbadják az ajtókat, üléseket és egyéb berendezést tárgyakat a belül dolgozó munkásoknak. Szerszámok zörögtek, a munkások pedig ordítva kommunikáltak egymással az ajban. Veronika lepillantott a korlátról, amely végigfutott a kezelő oldalán. Előző napi élménye után az építés alatt álló gondoló látványát hihetetlenül kísérteti estek találta, hiszen az a Lady Armitage összezúzott roncsára emlékeztette őt. Az alkatrészek jó része ugyanolyan volt, mint amilyeneket a lezuhant hajóba látott, és onnan, ahol állt, a hajó belső elosztása gyakorlatilag megegyezett a Lady armitage -ével. Veronika alig bírt az utastér üresen álló soraira pillantani, anélkül, hogy eszében eljutott volna a kiégett hajó belsejében látott kép. A halottak üres, összeégett arca, ahogy vádlóan meredtek rá. Egy pillanatra azt hitte, hogy még mindig érzi a roncs bűzét, a megfőt emberi hús aromája bántotta az orrát és a szájpadlását. Felfordult a gyomra. Veronika megrázta a fejét, ahogy ráébredt, két kézzel szorítja a korlátot. Hirtelen szédülés lett rajta úra, mintha átbucskáznak a korláton és a gyárpadlója felé zuhanna. Behúnyta a szemét. A pillanat elmúlt. Veronika visszanyerte tiszta tudatát, bár még ziháva szedte a levegőt. Nem engedhet utat a melankóliának. Már régen tudta, hogy mindez hová vezetne. Ami megtörtént, megtörtént, és most az volt a legfontosabb, hogy kiderítsék ki a felelős a katasztrófájét, és ha szükséges, Newbury a törvény kezére adja az illetőt a lélegzett, és remélte, hogy a többiek nem vették észre a pillanatnyi elgyengülését. Ahogyan azt figyelte, amint az egyik munkás egy hatalmas tükröt lát a gyáron, egy pillanatra eltűnődött. Vajon a léghajót a lédi ármités pótlására szánták-e? Arra jutott, hogy nem. Nyilvánvalóan túl kevés időt telt még el a katasztrófa óta ahhoz, hogy a munkálatok ennyire előre haladott állapotba legyenek. Elfordult a korláton. Micsoda üzemük van itt, Mr. Chapman? Chapman, aki mindez idáig elmélyülten társalgott Newberivel, megfordult és elmosolyodott. Várjon, amíg meglátja a következő hangárt, Mr. Hobbs. Az aztán az igazi látványosság. A lenti munkások felé biccentett. Jöjjenek, nézzük meg közelebbről! Chapman levezette őket a kezelőhídról. A fémszerkezet minden lépésüknél hangosan megdöntődött. Végül egy lépcsősön jutottak le a hangár túlsó végében. oda odasétált a munkásokhoz, és felmászott a fa lapra, hogy belepillantson az új gondolába. Elégedeknek tűnt. Ide lent a levegőt megtöltötte az olaj és a friss festék szaga, a zaj pedig elképesztő volt. Dübörgés, fűrészelés, kiabálás. Mintha egy egész hadsereg dolgozott volna a gondolán. Newbury legalább tíz embert számolt meg, akik egymást kerülgették, oda-vissza hordták az alkotóelemeket, arcuk csillogott az izzadságtól és a kosztól. Egyikük sem pillantott fel a munkájából, hogy megnéze az újonnan érkezőket, miközben Newbury körbejárta a munkálatok helyszínét és minden részletet szemügyre vett. Felnézett, magasan a fejük fölött a vörös a ablakokban folytatottak, így kintről beszivárgott a természetes fény. A tető barázdált ólomlapokból állt, amelyeket egy fagerende szerkezetre erősítettek fel. A helyiség hatalmas volt, ám a közepén épülő gondola puszta mérete különös módon összenyomta a termet. Newberry végzett a körsétával, odalépett Cseppmem mellé és megkocogtatta a vállát, hogy felhívja magára a figyelmet. A másik férfi, aki eddig csípőretett kézzel csodálta a mesterek munkáját, hátralépett és odahajolt Newberyhöz, hogy hallja a kérdését. Mennyi ideig tart felépíteni egy ilyet? Úgy értem, az első lépésektől a befejezésig? Csepp nem felemelte a hangját, hogy a másik meghallja. Úgy, három-négy hétig. Ez a legkisebb hajónk a flottában, egy személyszállító hajó. A szerkezet többi részét a következő hangárba hegesztik össze. A hatalmas terem túlsó végébe mutatott, ahonnan egy óriási boltív vezetett át a telep következő részébe. Newbury éppen ki tudta venni, mi folyik a túloldalom, ahol jelenleg vasgerendákat emeltek be egy fa keretbe, és az egész építmény, mintha a menyezetről lógott volna. – Három hét? Az rettentő gyors! – Chapman bólintott. – Tudom, az elmúlt tíz évet azzal töltöttük, hogy tökéletesítsük az eljárást és kiavítsuk az esetleges hibákat. Köhögött is a jelek szerint eltöprengett azon, hogy rágyújt egy újabb cigarettára. Aztán gyorsan meggondolta magát. Ez itt Indiába kerül majd? Az előttük álló gondola felé intett a fejével. Néhány nap múlva kikerül innen, egy automata viszi majd át az óceánon. Tudja így, nincs szükség arra, hogy a pilóta újra visszajöjjön. Elmosolyodott. Mindenki jól jár. Az új tulajdonos kap egy teljesen kiképzett pilótát, nekünk pedig nem kell oda-vissza szállítgatnunk az embereket az óceánon. Newbery bólintott. Megértette, milyen gazdaságos ez a rendszer. Csodálom az üzleti érzékét, Mr. Chapman. Az emberei pedig úgy tűnik nagyon értik a dolgukat. Mindketten a körülöttük sürgő-forgó munkásokat szemlélték. Newbury a szeme sarkából Veronikára pillantott. Látta, hogy asszisztensét nem tölti el felhőtlen örömmel egy újabb léghajó látványa ilyen rövid idővel a tragédia helyszínén tett előző napi látogatásuk után. Úgy döntött, hogy megsürgeti kicsit a dolgokat. – Tovább mehetünk, Miss Hobbs! Nagyon szeretném látni, hogy készül maga a ballon! Veronika hálásan mosolyodott. Igen, Mr. Chapman, kérem, vezessen minket tovább! Newberry és Veronika elindultak Chapman nyomába a következő hangárba vezető boltív felé. Ahogy közelebb értek, Veronikának szinte a lélegzete is ellállt a csodálkozástól. Maga a helyiség legalább kétszer akkora lehetett, mint az előző terem, és a tér teli volt mindenféle mechanikus csodával. A terem szívébe pedig ott lógott egy léghajó ballonjának masszív váza. A fenti ablakokból széles sugarakban sütött be a nap, átjárta a félhomályos helyiséget, és megvilágította a levegőbe szálló porszemeket. Newbery megállt Veronika mellett, és mindketten csodálkozva bámultak fölfelé. A léghajó monumentális alakja, amely hatalmas, mechanikus karokon lógott a menyezetről, szemmel látható módon kezdett formát ölteni. Fémgerendákat hegesztettek a faszerkezetbe, amitől forró szikrák ömlöttek alá a helyiségben, mint annyi csillogó vízesés. A tetőgerendákról hámokba lógtak a munkások, akik a hátukra erősített gáztartályokkal a vázon kapaszkodtak, kesztűs kezükbe hegesztő pisztolyal. Mások hatalmas darúszerű masinákat irányítottak, amelyek a vasgerendákat emelték a helyükre, hogy a többiek oda őket. Newbury még sohasem látott ilyesmiket. A kezelő egy kis fülkében ült a gépezett tetején, és mindenféle karokkal irányította a darú emelőjét, amely egy óriási karomba végződött, ami megragadta a vasgerendákat, hogy pontosan a kívánt helyre emelje őket. Magukat a gépeket a padlóhoz csavarozták, a bennük működő gőzmotorok pedig hangosan fröcsögtek, ahogy a hangár viszonylag zárt terébe forogtak. Chapman kitárta a kalját, hogy befogja az előttük kitáruló látványt. Lenyűgöző, nem de? Newbery kénytelen volt egyet érteni. Bámulatos, elképesztő eredmény. Chapman elmosolyodott. Csak ugyan. Önkénytelen mozdulattal összedörzsölte a kezeit. Persze a méretek nehézséget okoznak. Csupán annyi helyünk van, hogy egyszerre csak egy hajót tudunk összerakni. Mostanában gondolkodtam azon, hogy a folyó túloldalán építek egy másik üzemet, de igazság szerint az automaták ügye ezt feleslegessé tette, legalábbis jelen pillanatban. Veronika még mindig a mennyezetre felfüggesztett hatalmas vázat szemlélte. Ránézett Cseppmerre. Az automatákat is a helyszínen szerelik össze, Mr. Chapman? Pontosan, Miss Hobes. Habár úgy érzem, figyelmeztetnem kell önöket, hogy az üzem arányaiban sokkal kevésbé lenyűgöző. A léghajó felé intett. A technológia még viszonylag új és meglehetősen drága az egységek fejlesztése. A tömegtermelésre sajnos még éveket kell várnunk. Azonban egyre több rendelést kapunk, és a gyártósor az indulás óta folyamatosan dolgozik. Megköszörülte a torkát. – Hamarosan áthaladunk azon a területen, útban Willers műhelye felé? Newberry elgondolkodónak tűnt. – Mondja csak, Mr. Chapman, miért van az, hogy egy rendkívül sikeres léghajógyár a mesterséges intelligencia felé nyit? Nekem úgy tűnik, hogy ez a két ágazat meglehetősen különös párosítás. Miért fektet valaki ennyire új és kockázatos dolgokba? Chapman várt a válaszol, mintha mérlegelni a kérdést. Egyrészt Willers-ben megvan a szakértelem és a vízió ahhoz, hogy sikeressé tegye a vállalkozást. Másrészt pedig profilt láttam az üzletben. Chapman megrázta a fejét, mintha nem lenne elégedett a saját válaszával. Nem, ennél többről van szó, miután édesapám elhunyt szörmorisz egy... Ipari birodalom és jelentős vagyon örököseként iridlésre méltó helyzetbe találtam magam. Megtehettem volna, hogy csakis az élvezeteknek élek, hogy jelentéktelen örömökre pazarlom az időmet, és a birtokomon múlatom napjaimat. Be kell vallanom, egy idáig csábítónak tűnt ez a lehetőség. De azt is tudtam, hogy ha ilyesfajta felszínes semmiségeknek szentelem az életemet, hamarosan elfonyadok és meghalok. Nekem ösztönzés kellett, és még több annál mindent elsöprő vágy élt bennem, hogy a haladást segítsem. Miután találkoztam willors és megismertem forradalmi terveit egy teljesen új légfajófajtáról, úgy döntöttem, hogy vagyonom egy részéből létrehozom ezt a céget. Csak egy pillanatnyi szünetet tartott, nyilvánvaló volt, hogy magával ragadta a történetmesélés. Már akkor tisztáva voltam azzal, hogy Willers elképesztő új tervei mekkora hatással lesznek majd a légi közlekedési iparra, és idővel és sok kemény munkával a hitem igazolást nyert. A Chapman és Willers légiközlekedési közlekedési társaság a világ egyik legfontosabb léghajózási vállalata lett. A többiek figyelmesen hallgattak. Akkor most miért kockáztat? Miért fordítja egy sikeres cég bevételeit valami kipróbálatlan, bizonytalan üzletbe a szabad piacon? Chapman vállatvont. Mert eluntam magam, és mert Willers egyébként is folytatta volna a munkáját tekintet nélkül az anyagiakra, időre vagy energiabefektetésre. Majd megértik, ha találkoznak vele. Azt az embert a munkája iránti szenvedély fűti. Olyan volt, mint valamiféle megállíthatatlan gépezet? és miután láttam, hogyan dolgozik erőn felül, éjszakákon át, hónapokon keresztül, végre rájöttem, hogyan segíthetne nekünk az automata üzlet abban, hogy valóra váltsuk eredeti ambícióinkat. Elkezdtem gondolkodni a mechanikus emberek szinte határtalan használati lehetőségein. Ha megtanulnának írni, dolgozhatnának titkárként. Ha megtanulnának főzni, felválthatnák a cselédeket. Ha megtaníthatnák nekik a háború művészetét, még a birodalom ellenségeivel szemben is hadba vonulhatnának. Gondolják csak végig, mennyi szükségtelen halálesetet tudnánk így megelőzni, hiszen ezek az elképesztő szerkezetek csak előre mozdítanák a birodalom technikai forradalmát, hiszen az egész népességjavát szolgálnak. Mivel mentesítenék az embereket az unalmas házi munka alól, így több idő maradna a tanulásra és egyéb jövedelmező vállalkozásokra. Azt hiszen Willers bemutatója után önök is meg fogják látni, micsoda látványos forradalom vár ránk, nem is olyan soká, amikor a világ valóban megérti, mi csinálunk a mi kis üzemünkben, Battersea-ben. Veronika elkapta Newbery tekintetét. De, Mr. Chapman, mi lesz azokkal az emberekkel, akiknek a munkája feleslegessé válik az automaták miatt? És mi lesz a családjaikkal? ha az ő munkájukat ezek a mesterséges emberek végzik majd. Sokuk ok nyomorba jut, és leményesem lesz, hogy más munkát találjon. Ez azért csak nem szolgálná a birodalom érdekeit. Csepp nem bólintott. Valóban, magam is tép no, ezen Miss Hobbes. Azonban nem hagyhatjuk, hogy ez a fejlődés útjába álljon. Idővel a társadalom majd orvosolja ezeket a problémákat. A közösségek forradalma még több lehetőséget biztosít majd a számukra, és meggyőződésem, hogy ennek révén a birodalom teljes egészében minden társadalmi osztályban nőgni fog az életszínvonal. Newbery, mintha feszengett volna. Ezek valóban nagyra törő állítások, Mr. Chapman. Az idő majd megmondja, Sir Morris, az idő majd megmondja. Az azonban nyilvánvaló, hogy Önöknek működés közben is látniük kell egy ilyen fantasztikus masinát. Chapman most arra fellelkesült, tűzbe jött saját szónoklatától. Engedjék meg, hogy Willers műhelye felé átkísérjem Önöket azon a termen, ahol az automatákat szereljük össze. Newbury kétkedő pillantást vetett Veronikára, majd elindultak Chapman mögött, ahogy a tulajdonos tovább vezette őket az üzemben egy sor szörcsögő köpködő masina között amelyek tovább emelgették a magas balvas gerendákat.